Перша організація – це ветеранська організація колишніх вояків, а друга займається утриманням цвинтарів і могил вояків, похованих в Австрії. Всіх, серед них і вояків Червоної армії. На могилах У п'ятницю вранці засягало сонце. Погода була чудова. Ми їдемо відправляти панахиди, складати вінки і молитись за наших полеглих друзів, Похованих на цвинтарях по довколишніх селах біля Фельдбаха. По дорозі наш гід в автобусі Петро Кіщук з Англії намагається пояснювати, де і які відбувались бої, де хто стояв. Але це було в 1945 році. Хто знає тепер у 1981-му, де був тоді? Я знаю, що був поранений на... Штрандер когаль. Але де той когаль? Запитував я кількох, але у відповідь той, кого я запитував, тільки махав широкою рукою, обводячи обрій, і показував Там, за горою. За якою? Тут стріляла артилерія. Дуже стріляла. Там стояла санітарна частина. Пояснює через мікрофон автобуса кіщук. Авторитетно. Хто йому заперечить? Ось Гнас – скромний маленький пам'ятник на малому цвинтарі. На постаменті збудований малий вояцький хрест формою, як видно на військових медалях. На стіні постаменту прикріплена таблиця з написом «Невідомому воякові». Біля пам'ятника три отці – протоіерей Паладій Дубицький, православний священик з Мюнхена, крилошанин Михайло Ратушинський з Англії та Олександр Дзерович з Відня. Відправляють панахиду. По обох боках спереду стають по два сумівці і одній сумівці-дівчині з прапорами з Англії. Три прапори – всі з Англії, а на одному повішена пам'ятна зелена стрічка з датою – 23.9. 1978-го з написом «Вірність задля вірності». Всі інші стоять довкола, як кому зручно, поміж цивільними могилами з малими і великими пам'ятниками. Співають пенахиду. Один молодий мужчина, доктор хімії Мазур, з товстим молитовником дякує. Йому допомагає Буцяк. Англійці горді. Привезли з собою три прапори, сумівці в одностроях, представників багатьох організацій і навіть дяків. Після панахиди священники читають «Отче наш» і Богородице діво» – тричі. Потім усі співають «Вічна я пам'ять», «Видиш, брате мій». Три представники кладуть великий зелений вінок з синьо жовтою стрічкою. Про історію пісні – яка стала своєрідним прощанням реквієм, особливо на похоронах вояків і ветеранів, розповів Омелян Тарнавський. Він, мабуть, почув це від Левка Лепкого. Одного вечора Богдан Лепкий зі своїм братом Левком вертались додому. Якраз пролітали над ними журавлі, і Богдан, поклавши свою руку на плече брата, продекламував новий вірш. Видиш, брате мій, товаришу мій, Відлітають сірим шнурком журавлі у вирій, Чути кру-кру-кру, в чужині умру, Поки море перелечу, криленьки зітру, Кру-кру-кру, мерехтить в очах безконечний шлях, Лине-лине в сірій мряці слід по журавлях. Левко відразу скомпонував музику, і пісня стала дуже популярною. Такою популярною, що навіть ансамблі і оперні співаки за радянських часів співали цю пісню у своїх турне в Діаспорі. Мабуть, як реквієм для емігрантів, але як народну пісню. Композитор і диригент, майстро Зенун Лавришин сказав мені, що слово «видиш» лепкий пізніше замінив на «чуєш». Бо нібито воно нагадувало польське відзіж. Тепер починають співати цю пісню у двох варіантах, як хто і коли. Промовляє представник братства з Аргентини Осип Ткачук. Примружив очі. Говорить про молодь майбутнє нації. Його голову, обведену сивим хвилястим волоссям, освітлює сонце і робить його волосся ще білішим. А фотографи вештаються довкола і клацають своїми апаратами. Бодай флешу не потрібно, бо сонце підійшло і його проміння відбивається від кам'яних плит і від лисих голів. Як вийде постать промовця на фотоплівці, цвинтар у Санкт Штефані. Це кам'яна споруда плита, боки якої у формі двох квадратних стовпів. Над нею шулястий квадратний дашок покритий гонтами. Дашок ззаду сперти за стовпи плити, а спереду на два дерев'яні стовпи. На плиті вгорі, намальовані золотою фарбою, голови вояків у шоломах. Два ряди по три голови. Під ними, немов у вікні, список полеглих, похованих тут. 20 українських прізвищ, 14 німецьких, а 6 невідомих вояків. На пам'ятнику напис з золотими великими літерами облямовує по обох боках і вгорі голови і список полеглих. Тих, які полягли за батьківщину, вшануємо найкраще, якщо самі житимемо для батьківщини. Панахида, отче наш і Богородице Діво, покладання вінка, промовляє Остап Сокольський. Постать його мала. Але голос дзвінки, чути далеко, говорить емоційно. Ваша кров пролита недаремно, буде здійснена мрія державності нашого народу.